Bună ziua și bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, după mai bine de 24 de ore de hăhăială în țara noastră, ca să nu zic de direct de behăială, după ce un ministru, în mod evident neinformat, a făcut o gafă, eu pot să bag mâna în foc că domnul Mircea Dobre, ministru turismului, habar n-avea la momentul la care a propus schimbarea brandului de țară turistic ca acesta nu poate fi schimbat întrucât a fost făcut pe bani europeni. Da, mă rog, de acolo încolo, de la frunză până la oaie, toată lumea a început să facă tot felul de glume, glume care însă ele devin din ce în ce mai serioase dacă stăm și ne gândim până la urmă la faptul că nu incompetența unui ministru a suscitat până la urmă dezbaterile, ci modul în care noi românii ne vedem pe noi înșine fi oaie, cofi, lupul dacic, cofi capră, cofi crucea până la urmă, că l-am auzit pe domnul ministru dimineață punând, răspunzând retoric, știți ce înseamnă oaia în Biblie? Păi oaia, ca în orice carte veche, când nu, lumea era dominată de păstori, ce poate să însemne oaia în Biblie? Sigur că da, eu sunt păstorul unei turme, nu? Asta le spune și Isus până la urmă oamenilor. Deci dacă oaia poate însemna dreapta credință, sigur că da, am putea să punem direct crucea pe România sau doar pe mai ei. Nu vreau să insistăm foarte mult pe tema asta. Dacă dumneavoastră vreți să faceți glume, eu nu vă pot împiedica rugămintea este să o faceți în mod decent, pentru că până la urmă ceea ce încerc este exact o discuție serioasă. Cum ne vedem noi pe noi înșine? Cât de mult ne respectăm? Ce credem noi despre caracterul acestei națiuni și despre ceea ce ne reprezintă? 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați pentru a intra în direct. Bună ziua, Mihai! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm! Eu uh, văd românii și caracterul lor și lor de a fi în funcție de zona în care, din care vin ei. Diferă felul românilor de la o zonă la așa. Da, clar, dar totuși niște caracteristici naționale trebuie să avem cu toții, nu? Vi se pare? Mm. Oarecum, însă eu, fiind din Ardeal, așa. nu știu, nu, uh, nu că spun fel ca un nodovean sau un muntean. Credeți că sunt așa mari diferențe între Ardeleni și Olteni? Hai să o luăm așa, foarte personal, problema. Mm, eu cred că da. Ardeleanul le a stădut. Probabil influențele au au avut, s-au alzat de puternică asupra noastră și m au schimbat de resurțări. Asta credeți dumneavoastră, însă să știți că perioada de timp în care românii au fost influențați efectiv, adică au avut posibilitatea să intre în orașele din Transilvania, n-a fost atât de lungă pe cât credeți. Știți acest aspect? Da. Adică o fi, făcut, o fi făcut carte funciară în Ardeal împăratul Austriei însă intrarea sau interacțiunea directă între administrație dacă vreți și români nu a fost atât de îndelungată precum credeți o sau poate dumneavoastră nu știați că și Oltenia a fost sub dominația austriacă vreo 70 de ani <laughs> noi vreau să te întreb, da. să explicați mari, diferite, că sunt diferențe mari. Este doar opinia noastră, eu nu sunt de acord cu ea, deci n-aș putea să vă răspund la o problemă cu care nu sunt de acord. n a spus până la urmă cum sunt ardelenii, dacă nu vreți să emiteți o opinie despre români? Ardelenii? Da. Sunt gospodari, muncitori. Da. Sunt Nu. Decât la vorbă. Decât la mai molcom, nu lenești? La vorbă, așa? Cum? A, că suntem mai să astea altceva. Ok, bine. Vă mulțumesc pentru telefon, Mihai, 0372069599. Nu fac o emisiune acum în care să ne lăudăm sau din contră să ne facem de rușine. Pur și simplu vreau să fim sinceri, să ne punem așa o oglindă în față și să vedem ce rezultă. Iulian, bună ziua! Bună ziua. Vă ascultăm, și dumneavoastră sunt tot ardeali. Știu că această emisiune. în uh, nu, nu, an... nu? nu. Această emisiune, nu, nu. vă spun așa, făcută de un oltean de șapte ani de zile, această emisiune are cea mai mare popularitate în Ardeal. Deci, iată cât de mult semănăm un, unii cu alții. Poftiți, Iulian. Eu, chiar sunt din Moldova, șoastră, așa. Așa. Ce să Pentru oricare localitate, oricare idei, având în vedere cum am ajuns, deci cel mai mare simbol ar trebui să fie vulpea, pentru că. Nu, nu se înțelege ce spuneți. Cel mai mare simbol ar trebui să fie? Vulpea. Vulpea. Deci, da, pentru că toți, da, absolut toți, toți fură. Asta mă ajuns, o tară de hot. Și degeaba fiecare fură uh, pe zonele lor alte, alte, alte, alte istorii. Nu, istoria nu mai are rost. Deci, ce, deci dumneavoastră spuneți că ceea ce ne caracterizează pe noi în mod deosebit este hoția, asta ziceți dumneavoastră, că e caracteristic vore, românilor. Vore, vore. Okay. Începând de la cel care a vrut aia să și din ori. Mm. Deci toți, inclusiv de la parlamentar, până care e primar în orice stat, comună, oraș, cum vreți. Vă mulțumesc pentru opinii, Iulian. Să știți că Vulpea nu e atât de vicleană sau de deșteaptă pe cât se spune, cât e mai ales tupeistă. Adică de foarte multe ori Ea din prostie Face foarte multe lucruri Și ajunge și în capcane Dar v-am zis că nu simbolistica mă interesează În mod deosebit Azi, Bună ziua, Adi Încerc să iau cât mai multe uh, telefoane. Zi, am, okay. Vă ascultăm uh, Ce să spun Chiar noi asemănăm cu o oaie Nu trebuie să ne conducă cineva Și nu avem curajul și puterea să, Atunci când se întâmplă ceva Împotriva românilor, sunt de bidon hmm. Ați lipsit ultimele șase luni din da. țara noastră, nu-i așa? Nu no. Nu no. Nu. No. am lipsit, dar alea au fost prea Parcă au fost unii înfiși când au fost atunci chiar că la București, stradă, Dar prea puțin Vă dau un exemplu Ce am văzut până la televizor Prin media în Franța, dacă a crescut prețul la benzină, a ieșit toată țara și s-au revoltat și n-au mai crescut. În România poți să crească orice preț sau să facă orice. Poate că să pe moment, dar puțin. Și până la urmă ne mulțumim, acolo acolo fiecare în banta noastră. Ne uităm să vedem să iasă azi și să facă pentru noi, noi nu ieșim. Deci cred că oaie e un... Bună, bă, vă spun, Acceptarea situației, spuneți dumneavoastră, cu trimitere directă, îmi dau seama la, de fapt, ciobanul din Miorița, nu la oaie, care până la urmă i-a dat o informație utilă cu care ciobanul n a făcut nimic. Bună ziua, Maria! Bună ziua! Vă ascultăm! Părerea mea este că suntem o țară sau un popor foarte necivilizat, din cauza lipsei de educație. Este foarte greu să rămâi civilizat într-o țară necivilizată. Oricât ai încercat tu să dai, din propriul exemplu un exemplu, ceilalți la un moment dat te doboară, cu necivilizarea lor, necivilizația lor. Ce vârstă aveți? Uh, 47. Cred că după 40 de ani intervin opiniile astea. Le încerc și eu uneori, trebuie să uh. recunosc, dar încerc să rezist cât mai mult, măcar până la 47. Am copii și văd că îi educ pe copii într-un fel acasă. Și alții sunt educați la școală, de mici, de la grădiniță învățăm să dea șpagă, cadou, da. favoritisme. În școala generală este un adevărat coșmar. Uh, lucruri care se întâmplau și pe vremea noastră, dar parcă nu atât de mult ca acum. Uh -huh. uh, sunt din ce în ce mai tupeiști, uh, cei uh, frustrați, cei care nu au reușit. Uh, este un fel de vendetă împotriva celor care au reușit. Se vede o atitudine de cel care are bani Sigur i-a furat Adică nu mai există în țara asta Așa și oameni care au făcut bani fără să fure Vedeți că le amestecați Până acum ați da, zis da, e da? da. Dar eu m-aș -aș opri mai mult către tentația dumneavoastră De a dezarma De a vă da bătută, Maria Te copleșește Te înfrânge sistemul la un moment dat Și? Ce a ajuns să faci? A ajuns să fiu un frustrat și tu la, fel, la rândul tău și să te retragi dacă, rămâi, dacă ești om și ești bine educat, o să rămâi educat în continuare și nu o să poți să fii necivilizat. Dar sunt momente care pur și simplu uh, noi singuri ne facem rău nouă. Vă mulțumesc pentru opinii, Maria. 0372069599 Bună ziua, Cristian! Bună ziua! Vă ascultăm! Uh, N-am prea avut eu ocazia să urmăresc tot ce s-a discutat aici, că sunt în mașină și am, am și eu niște chestiuni de făcut, dar uh, simbolul de oaie cred că se potrivește așa cum uh, s-a mai spus în emisiune. Uh, și dau un exemplu foarte uh, clar. Acum, de curând, au fost demonstrați bine din, din, din uh, Piața Victoriei, da? Așa. Uh, atunci, atunci, pe moment, s-au rezolvat niște chestii care apoi s-au făcut exact cum, cum erau înainte. La ce exact vă referiți? la um, legea privind amnistie, uh, uh, amnistia și așa mai departe. M vă avertizez da? că nu aveți dreptate. Nu e De adevărat. Ce? Deci, uh, demonstrațiile din Piața Victoriei și nu numai din toată țara n-au fost doar în Piața Victoriei, poate n fost suzvastă da, la cred. Ok. Au întors situația radical. Până la această dată 31 mai 2017, încă nu avem nici amnistie, nici grațiere. Corect, așa este, recunosc, dar se previzionează așa către un viitor da. rezolvarea acestor probleme. Nu știu dacă o să se rezolve sau nu așa cum vor ei. Da. Dar atitudinea populației față de încercările ulterioare de a ajunge exact în situația dinainte, a fost foarte pașnic. adică i lăsat să facă treaba. Păi nu și-au făcut nicio treabă, stați așa. Lăsați-i pe lupi. Păi, da, lăsați pe lup să vină la stână. Deocamdată da, da, de cine am agitat. Adică, știți? Da. Nu, cumva, nu cumva suntem prăpăstioși din fire noi românii, acceptând în final, da, da, până la urmă... Tot, da. Suntem plăbăstioși, dar totuși în toate chestiunile, acestea se ascunde totuși în adevăr, adică există o anume lentoare în reacția oamenilor, pentru că iată, au trecut 20 ceva de ani, da? moment în care s-au rezolvat o grămadă de lucruri, lucruri care s-ar fi rezolvat dacă oamenii aveau coloană vertebrală, dacă erau cocoșii din, nu? Sau, eu știu, taurul... Da, la Cristian, să știți că în cer trebuie să scurtez discuția cu noastră, sunteți pe speaker și nu s-au de foarte bine. Vedeți, Coco și ei, ai dumneavoastră, au văzut multe războaie în retrovizoarele tancurilor la care erau pe primul loc în lume la vremea respectivă. 0372069599, dar până la urmă, sigur că da. Au ales Cocoșul, nu găina. Dacă alegeam și noi Berbecul, cred că n-aveam nicio dezbatere, de-aia v-am spus. Cum suntem noi românii? Bună ziua! Prin. Bună ziua! Vă ascultăm! O să spun primului interlocutor că cine ne privește de afară nu ne privește că suntem Ardeleni, Olteni, Munteni sau orice altă parte de unde din știți? țara asta. Păi sigur ne privește la global Asta garantam da. dacă, păi nu, nu, dacă vine în țară și merge Într-o anumită zonă poate Că intercutează ceea ce vede în zona respectivă Eu cred că dumneavoastră vă gândiți la cei care ne privesc de afară Și s ar, și -ar putea fi tentați Să creadă că de exemplu un simbol bun Pentru România ar fi mâna întinsă Știți că s-au mai făcut glume și pe tema asta Alții da, știu diferențele, să știți. că nu vorbim de simbolistică. Da, dar alții așa, nu vrem să, vă, să vorbim de vrem să vă contrazic asta. și să vă spun că alții știu diferențele și au auzit unii dintre ei mai des de Transilvania decât de România. Iar România, numele România, din păcate, a devenit mai popular prin emigrația care n-a fost de cea mai bună calitate întotdeauna. Asta am încercat să da, vă spun. A, da, este adevărat. Este adevărat și asta. Nu suntem nicio țară de hoți Chiar nu suntem o țară de hoți, pentru că un, un, da, într-adevăr, putem spune că s-a curat se pură, dar până în alta nu suntem o sără de hoți. Așa e, încă, avem, avem, încă, încă e incriminat această fapt în codul penal. Încă avem cod penal, domnule, ceea ce totuși da, arată da, că nu suntem exact. o țară de hoți. Da. Ceea ce, cu ceea ce pot fi de acord, este într-adevăr că nu suntem un popor civilizat. Asta uh -huh. este, într-adevăr, o problemă la noi. Problema și problema pleacă, de fapt, de jos, de la educația pe care o primesc, copiii, dar nu de acasă, că noi acasă ne sărbim. Noi acasă ne sărbim și ne sărbim foarte mult. Nu ne sărbim nu porțile. Nu ne pute toți, pute dar, dar să știți, Sorin, Sorin, să știți că, din multe puncte de vedere, mie mi se pare că educația pe care o primesc astăzi copiii acasă s-ar putea să fie mai consistentă decât era acum 20 de ani. Este mult mai consistentă, asta garanta 100%, pentru că în ciuda a ceea ce se spune, noi chiar am trăit cu cheia de gât și nu prea astea m-am ajutat -o după noi. Dar, că, na, sunt într-o generație la care, așa nu se spune, generația cu cheia de gât. Da. Că și Și, se și buza umflată, știți, mie mi-a scăpat cheia odată, mi-a scăpat direct în buză și de atunci am cam umflată. Da. Știți Citea expresia, ce, ce ești, mă, boss umflat? Uite, la mine e de la cheia, exact. de la gât, da. De la cheie, de la cheie. Da, părinții noștri chiar nu. Nu și a atât de mult timp cât ne alocăm noi acum copiii. Noi. Dar e categoric. Și da, asta spun că, într-adevăr, consistența a ceea ce facem noi acasă este mult mai, mai mare acum față de acum 20 de ani. Dar rămâne să Dar... părerea că ceea ce ne caracterizează este lipsa de civilizație. Să înțeleg. Da. Vă mulțumesc da. pentru opinii, Sorin. În 0372069599. Uh, încerc să iau cât mai multe telefoane. Bună ziua, Viorica! Anchis Viorica, uite, vezi, am ținut-o prea mult pe linie. Claudiu, bună ziua. Nu Claudiu. Bogdan? Viorica, bună ziua. Bună Viorica. ziua. Îmi cer scuze, m-am încurcat în butoane. Vă ascultăm. Transilvania, din Oltenia, din Banat, românii n-au plan. Pe mine asta mă deranjează foarte tare și aș vrea să învățăm pe copiii noștri să aibă planuri și să se țină de ele. În rarele ocazii când ne facem planuri, renunțăm foarte repede la ele pentru că nu ne-au ieșit din prima. Mhm. Uh -huh. Trebuie să învățăm să ne iasă din a doua, din a treia, din a patra, să nu renunțăm. Deci, o lipsă de tenacitate ziceți, și o lipsă de planificare. Exact, exact. Cum Suntem cumva mai ceva mai impulsiv, sau cum se explică această lipsă nu, de. Nu, mergem pe ideea. Mă descurc o văd eu pe parcurs, improvizăm foarte mult. Uh -huh. Ok. Interesant. Mie asta, mie asta dar ceva calități. Așa, ce, știți, adică, v-am zis că nu facem o emisiune exclusivă de critici. Dacă vreți să criticați, criticați. Dar până acum n-a spus nimeni să zică că mie îmi place la noi românii că suntem mai inteligenți sau mai înalți sau mai blânzi. Mie îmi place la noi românii că ne adaptăm foarte repede în, în multe situații, că suntem foarte flexibili. Asta cred că e o calitate a noastră. Vă mulțumesc pentru opinii, Viorica. Bună ziua, Claudiu. Claudiu, bună ziua. Bună ziua! Bună ziua! Vă ascultam? Din Craiova sunt Claudiu. Da? Îmi pare bine, sunt pentru prima dată la voi emisiune, și. ce păi, să zic? Păi dacă că... nu sunteți Ardelean. <laughs> exact. Suntem trei tipuri, până la urmă. Moldovean, Ardelean și. și? Muntean, da? Și, și Muntean. Muntean. Da. A, a, a, a. E, lasă, ce eu... să zic, muntea nu poate mai aplic un pic, Moldoveanu mai încăpățâneat, Ardeleanu mai e moale, dar știe clar ce are de făcut. Până la urmă, eu zic că sunt calități, nu sunt defecte. Okay. Deci ceea ce ne caracterizează pe noi românii? Ceea ce ne caracterizează, într-adevăr, nativ, cred că este vorba de inteligență, adaptabilitate, Uh, și cred că ne lipsește totuși uh, mult timp și ne-a lipsit educația. Educația în sensul nou vorbim, că până la urmă noi a fost educație, vorbeau mai, mai devreme ceilalți ziceau de creșterea care am avut-o toți de vârsta asta, 40 de ani, ok, e de gât. Uh -huh. Ok, dar până la urmă etapa aia a trecut. Uh, suntem într-o altă etapă și cred că ne-am adaptat totuși un pic mai greu la ce nu le cerințe ale Păi n-ați zis până uh, acum că suntem adaptabili? Uh, adapt, da, dar până la urmă n-a de mai de noi. Asta e ideea. Cred că rău. este o generație care nu s-a adaptat niciodată la trecerea către capitalism. Da, e... da, corect. Și vine din educație până la urmă. Nu că... știu dacă vine din, din ce educație? Din educația comunistă sau din ce? Păi, eu zic că totuși au trecut destul de ani de atât. sunt 20 de ani, și din punctul ăsta de vedere, mai pașani nu s-au făcut al educației. Sunt, ca oameni, sunt oameni care aveau 25-30 de ani, să zicem, la Revoluție, și care astăzi sunt încă activi, au peste 50 de ani, unii dintre ei s-au adaptat, alții nu s-au adaptat, sunt, dar cei mai mulți, sigur, cei mai mulți sunt pensionari. Da, eu la Revoluția am 18 ani, zic okay. că m-am adaptat. v -ați adaptat uh... pentru că n-ați prins un alt sistem, ca și mine. Da, alt alt exact, fapt. exact, exact. exact. Eram în, în perioada aia de adolescență și clar am prins uh, diferit. Dar ce să spun... Uh... Da, da, Deci, bun, iată, cineva... Mulțumesc frumos, Claudiu. Uite, aș mai adăga, o, o Oltenii sunt și mai optimiști acum, după ce uh, ne-a zis Claudiu și lucruri de bine despre națiunea noastră. România în direct, la Europa FM. Te ascultăm! 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați pentru a intra în direct. Bună ziua, Bogdan. Salut, mă Bogdan, de la Timișoara, la Oh, ce aveți la Timișoara! Dați-vă mai la soare, așa, să vă vadă semnalul GSM. Mă auzi mai bine? Oarecum, da. Eu lucrez de o perioadă de timp în partea de automatizări și am observat o... Apreciere foarte mare a străinilor față de inteligența noastră, cel puțin pe partea asta. Lucrați cu nemții, adică? Uh, nemți, englezi am lucrat cu francezi așa. Și, și cu americani. Ok. Uh, na, ei am, cel puțin ce am observat eu față de mine și față de colegii de prea asta, ca să spun așa, suntem foarte bine apreciați pentru inteligența care o de din punctul ăsta de vedere. Păi, da, domnule, da, dumneavoastră, deci încă o dată sunteți o elită a națiunii dacă lucrați pe partea de automatizare. Sunt adică da, sunt 100 de... E adevărat că avem pe cap de locuitor, avem cei mai mulți it din Europa. Dar nu sunt decât 100.000. de mii. Adică... Da, da, e drept, e drept. Uh, ne caracterizează inteligența nativă, susțineți Bogdan, cum a zis Claudiu, mai da, devreme? Da, da, da, ne caracterizează inteligența nativă. Acum, problema a fost că de-a lungul anilor... Cel puțin ce am văzut eu este că nu de multe ori n-am știut să o exploată. Îmi cer scuze, nu prea să aude. Mai am doar o întrebare la dumneavoastră, Bogdan. Sunt da, sunteți din Timișoara? Da, din, din Timișoara, da. Nu sunteți cumva de la Severin. Nu, nu, nu. Ești născut și crescut în Timișoara. Bine, vă mulțumesc pentru telefon. Că ar fi fost o unitate de asta, de concept, oltenească. Nu? Românii sunt inteligenți. Uite, cineva crede despre român că sunt inteligenți. Bună ziua, Diana! Diana. Bună, Moise, și mă bucur foarte mult mă aud. Da, vă ascultăm. E ceva, azi cu telefoanele, dar vă ducem noi până la capăt. Vă ascultăm, Diana. Perfect. Mă bucur mult să vorbesc cu tine acum. Și ce vreau să-ți spun e că, de fapt, am învățat, lucrez în Germania de câteva luni în Berlin. Și Așa. un lucru distinctiv pe care l-am uh, învățat despre român, dar nu. Asta n-a fost observația mea, ce au fost observația altor trei nemi, englezi și mai departe. E faptul că noi iubim oamenii Și noi iubim să ne conectăm cu oamenii Român, Românul este o persoană care îi place să interacționeze cu alți oameni Nu e scopul de a primi ceva punctual. Suntem mai deschiși, adică scopul asta de spuneți? Sunt, suntem mai deschiși suntem, suntem mai deschiși pe alți oameni Și la noi tot timpul masa și nucleul ăsta social a fost o parte, foarte, foarte interesant Asta pentru că, că ne-ați că... comparat cu nemții, bănuiesc Da, adică nemții da, sunt apoi opus timp, în același timp, la noi, comunitatea și legăturile de fac o foarte mare diferență și ne pasă foarte tare. Fie că e o în interiorul familiei, fie că e o în relația noastră socială Și chiar am văzut asta aici și nu au de la oameni okay. care să zic că opiniile lor ar putea să fie neglizate. Bine, vă mulțumesc mult pentru opinii, Diana. Am cer scuze, la fel sau de foarte prost. Bună ziua, Vasilica! Bună ziua! ziua. Vă sun. Așa. La ea și e bună legătura. Vă ascultăm, Vasilica! Da, e, părerea mea este că noi românii suntem foarte, foarte supărăcioși, <laughs> cred așa, în general și din propriile mele experiențe. Așa, deci pe ce am... vă bazați? Întreb și eu cam în Vasilica, adică sunt de acord că moldovencele sunt mai supărăcioși decât alți români? Nu, în general, așa, te super pe ăla, capă cu mai mult ca tine, că... A, um, invidioși vreți să ziceți? Invidioși, da, o supărare de asta care nu prea așa are locul. Am să vă dau un exemplu, curse la obiect, eu am lucrat în teatru aici, da? în cadru artistic, sunt balerina. Și tocmai pe ideea am plecat din teatru, că doamne, mă supăra că ăla avea salari mai mare, că eu munceam mai mult, că nu știți. ce, am ajuns într-o companie, pe un vas de croazieră, în care toți munceam la fel, toți transpiram la fel și primeam salarii diferite. Și nu a mai fost efectiv nicio subțare. Deci rusul avea salariul lui englezul lui, eu român că aveam salarul meu și munceam și transpiram toți la fel. Da, era un vapor chinezesc, era... iertați-mă. Nu, nu, nu, era, era un vapor englezesc, dar acolo, nu știu de ce, nu mai era nicio supărare. Dar tot cum? Se nu, așa un vapor englezesc toată lumea avea salariu egal? De-aia am întrebat dacă era chinezesc. Da, da, da, da, da. Pentru că fusesem contactați uh, direct din țările noastre, se știa fiecare ce situație are și fiecare accepta contractul așa cum a vorbit direct cu impresarul. Când am ajuns acolo, transpiram tot la fel dar pe salarii diferite. Aha. Ceea ce, când ești acasă, nu vine strâns la fel că în că ăla de lângă tine are un salar mai mare. Interesantă sau... experiența dumneavoastră și mai ales concluzia pe care a tras-o. Deci, românii sunt invidioși, spuneți dumneavoastră. Invidioși, și da. Și o supărare de asta, să moară capra vecinului, care nu este deloc benefică. Așa am mai văzut chestia asta și în Germania. De exemplu, am lucrat tot într-un par de distracții, care eram conjurat de câmpuri de căpșuni, da. Și eu sunt sigură că toți cei care lucrau acolo la căpșuni, care erau români și munceau dimineața până seara, domnule, aveau un sport de muncă în Germania. Pe ăla dacă l-a acasă, ăla nu mai are, domnule, sport de muncă acasă. Deci, noi suntem și harnici, și deștepți, și talentați, dar nu știu de ce, dar ce la noi acasă nu merge. Vă mulțumesc. <laughs> pe... Nu știu de ce. Vă mulțumesc, Vasilica. E interesant, aș explora mai mult uh, opinia asta pe care, ipoteza pe care a lansat-o Vasilica. Oare asta sau oare invidia? Să vină din ambiție? Alexandru, ce spuneți? Bună ziua, Alexandru, sunt din dimișoara. Da. Eu cred că românii sunt supraviețuitori în primul rând Și supraviețuirea asta se învață încă de, de mic copil de acasă Doar că e învățată prost așa. Și anume, toată, toți părinții își învață Începe educația copilul cu ce este bine și ce este rău Da, cred că Dar așa învață... e peste tot în lume, nu credeți? Da, doar că la noi învață ce este bine și ce este rău pentru el ca individ, nu este ce este bine și ce este rău pentru noi ca și individ, okay. la nivel de grup. Deci spuneți că, de fapt, românii nu primesc în familie o educație a comunității din care fac exact. parte. Exact, învață doar o, o educație a individului, la nivel de individ. Și atunci, automat, când, când ajungi să faci parte dintr-o comunitate, te gândești doar la tine la individi. să fie bineție, indiferent dacă celorlalți din jurul tău le faci rău făcându-ți fie bine. Alexandru, nu vă contrazic în mod necesar, dar în același timp viața în România, sau mai bine zis România, reprezintă un mediu de orice fel ostil, destul de ostil, care ne da, pune la încercare competitivitatea, nu, adică dacă nu ești competitiv, s-ar putea să nu te descurci și în acest mediu din România. Bine, competitiv, competitiv trebuie să fim toți, dar să, să avem o oarecare etică legată de, de comunitate. Când te gândești la binele tău, să te gândești puțin și la, la, la zic așa, între ghilimele, la etica binelui. Adică ce e bine pentru mine e bine și pentru ceilalți. O educație civică, suplimentară. Exact. exact. Ești... Și cred că de aici asta da? ar fi un punct de plecare în... În, în a evolua și a ajunge niște oameni civilizați, gândindu-ne gândindu și la, la bine celorlalți, având o, o, o educație etică încă de mici. E interesant ce spuneți, dar nu știu dacă nu știu dacă o putem rezolva foarte ușor să nu uităm totuși că noi suntem o națiune destul de tânără față de alte națiuni. Și s-ar putea ca și... Eu v-am mai vorbit despre lucrurile astea și la radio aici, și pe blogul meu personal, mai ales în contextul evenimentelor din, această, din acest început de an. Sigur că s-ar putea să nu avem aceeași conștiință de grup sau națională pe care o au alte națiuni, care au trecut prin altfel în războaie. Gândiți-vă cum a trecut națiunea britanică după ce a rămas singură în, potri... în al doilea război mondial și cât de tare a fost cimentată conștiința britanicilor. Dar nu e numai cazul lor. Nu știu dacă noi am avut astfel de experiențe, în același timp vreau să vă mai spun încă o dată că momentele de răscruce în care reușim să ne coalizăm cumva așa cum am făcut-o la începutul acestui an, reprezintă pași uriași în cimentarea acestei conștiințe naționale, care, sigur, s-ar putea să vi se pară că n-are legătură, te face în final să-ți duci copilul și în acest sens. Bună ziua, Adi! Bună ziua! Vă ascultăm! Doamne, partea scurtă sau partea puțin mai complexă? Poftiți! Cum vreți, dumneavoastră? Nu știu cât timp aveți la dispoziție și n aș vrea să reținem. Hai că îl pierdem! Sau... Alegeți Cu dumneavoastră o cale! Cea scurtă! Așa! Cred cum a spus din suntem o nație tânără, încă tânără. Da. Să nu uităm că totuși am avut mai bine de patru decenii în care efectiv mi s-a tăiat tot, tot. Dacă vă referiți tot. la perioada comunistă, să știți că în mod paradoxal, dictatura aia s-ar putea să fi ajutat mai mult decât alte perioade în cimentarea conștiinței naționale. Știți? Probabil dar într-o anumită direcție. Ce vreau să vă nu, spun Nu, ceea ce este încerc dacă... să vă spun este că în anumite orașe, în perioada interbelică, încă erau românii erau minoritari. Asta încerc să vă spun. Cunosc acest fapt. Domnul Moise, dacă noi dorim, dacă eu doresc să văd dat doar partea rea, voi găsi în fiecare zi ceva rău. Și vom scoate în evidență. Și toată lumea astăzi aleargă să găsească ceva rău. Da. Nici de cum ceva bun. Așa este. Eu spun că suntem o nație bună dacă stăm să luăm, gândindu-ne că toți care la merg bulgari. afară... Gândindu-ne la bulgari, nu? Sau cum? Uh, nu, gândindu-ne uh, la uh, vest. Uh. Am avut o legătură cu vestul dintotdeauna. Uh, toți merg afară să muncească, să-și facă ceva acasă. Merg cu un obiectiv clar, nu cu un plan clar. mult Adi. mult, Mulți, domnul Moise, mult. Din ce, în mult. ce mai puține, Adi. Din ce ce eu mai... vă spun că Adică. În Transilvania sunt foarte mulți care merg și muncesc. Să cu să aveți dreptate, dar eu vă spun așa: că pe măsură ce vârsta de emigrație a coborât, adică pe măsură ce oameni tot mai tineri au plecat din țară, tot mai puțini dintre ei s-au întors, pentru simplu motiv că atunci când ești tânăr, îți găsești o nevastă pe acolo pe unde ești, la vârsta respectivă, și te însori și s-ar putea să rămâi. Aia e poveste. Da, domnul Moise, dar trebuie să crede mai mult. Noi vorbim despre, aducem în discuție exemple mari, oameni care au funcții deosebit de importante în companii de afară, în țară, în ce doriți noastră. Uh -huh. Dar nimeni nu-i pomenește, domnule Moise. Noi vorbim despre un hoț mărunt din Italia, un hoț mărunt din Spania, wow, câtă cruzime. Fiecare țară, din păcate, dispune repet, din păcate, de această categorie. Dar haideți, haideți. să vedem câte lucruri bune facem. Haideți. Dar nu, nu se vinde, domnul ba, nu, Moise. Haideți, nu se haideți vinde. uitați, uite, v-am prelungit spațiul de emisie. Haideți, poftiți. Ziceți de lucrurile bune. Să vă spun câte lucruri bune. Hmm. V-aș spune câți, strict în Maramureș, câți oameni au plecat după 90, se întorc și vă dau un exemplu simplu. Ce e accesibil la noi? Își investesc bani în turism. Veniți, păi domnul Moise, în Maramureș, să vedeți câte pensiuni au răsărit în ultimii 10 ani, să zic așa. Familii Bine. tine de domnul Moise. Îmi fac rezervare la Tarom și vin. Vă invit, vă rog, dacă doriți, luați să numărul colegii. Sau să vin Aș fi deosebit de încântat să vă cunosc Am intrat de foarte multe ori în Cele mai multe îmi plac Așa că vă așteptam la Maramureș Vă mulțumesc bun, și vă urez Să aveți și șosele pentru turism Asta încercam să vă spun Vă mulțumesc foarte mult Bună ziua, Gabriela Bună ziua, moșe, bună ziua tuturor Aș vrea să-mi -mi, să exprim O opinia pozitivă din tâi Și anume faptul că suntem mânate de oameni perspicace. Probabil că asta vine și din natura condițiilor socioeconomice pe care le avem. De ce vorbiți așa complicat, făd, Gabriela? Că nu suntem la un curs de... știu eu de care. Uh, deci suntem... ce, scuze, ce înțelegeți? Suntem perspicaci, Cum a zis? Avem perspicacitate da. o perspicacitate națională, ziceți. Acum, adică dibuim făd, lucruri da. cum ar veni. Da. <laughs> Sau? Reu reușim cumva să ne dăm seama să facem mai mult acolo unde poate nu s-ar putea. Suntem inventivi. Ok. Și ce asta? Uh, iar uh, a doua opinie, cea negativă, aș considera că este faptul că încercăm să fim uh, wannabe, uh, chiar dacă suntem din mediul rural sau urban, uh, și cumva fără a investi în lucrurile care ne-ar ridica într-o altă poziție socială neapărat. Adică suntem ambițioși, dar fără a face mare lucru, spuneți, pentru a, da, pentru a da, deveni. Da. Da. Oare de ce? Deci, știți, probabil asta mă duce cu gândul la oarecare lipsă de seriozitate. Da, probabil că ne lipsește, cum spuneam alte vorbitorii, partea aceasta de educație civică și uh, lucru, alte lucruri de genul ăsta care pleacă din familie. Cumva vrem doar să părem fără a investi și de la nivel familial de mici încă ne sunt expuse lucrurile într-un așa fel încât să nu investim la propriu. Uh -huh. Uhum, interesant ceea ce spuneți. Dar totuși aș insista pe partea asta. Deci, de ce spuneți dumneavoastră că noi, deși suntem ambițioși, vrem să obținem lucrurile astea dacă am înțeles eu bine într-un mod facil? Adică fără să depunem sau nu -avem, avem tenacitatea de a urmări scopul. Am zis bine? Da. De unde credeți că vine că... asta? Cred că sunt exemplele care se vehiculează atât de oameni politici cât și de oameni din alte categorii sociale care n-au depus musa eforturi prin muncă proprie, okay. ci mai mult pe nepotism și pe alte chestii. Pot fi de, de acord cu departe. dumneavoastră că avem niște exemple negative în viața publică, da? de parvenitism, da, de da. fapt. Parvenitism, da, exact. da? Bun, și credeți că doar asta e de vină? În acest moment nu știu peste ce Poate mai lipsește ceva, Gabriela, încerc să vă sugerez că s-ar putea ca o educație, de exemplu, de corectitudine în muncă, de fapt, s-ar putea să ne ajute sau să-i ajute pe copiii noștri să fie mai, să dovedească o mai mare tenacitate în urmărirea unui scop, a unui plan, cum spunea cineva mai devreme. Dragoș, bună ziua! A, bună ziua, Moise, bună ziua tuturor! Vă ascult o notă pozitivă. Flexibilitatea și a fost prinsă și de antevorbitori. Doamne, știți cum e cu flexibilitatea asta? Păi că, deși ai, flexibilitatea eufemistic vorbind sau pe bune? Adică, sigur, nu, sigur. Flexibilitate să în sensul de la abilitate? Pozitiv? Adică, da. mă înțelegeți? Deci, da. Avantajul flexibilității noastre, ca nație vorbesc, da. dacă noi eram rigizi, precum alte nații și din jurul nostru și mai departe în Europa, dispăream de mult. De faptul că am știut să ne plecăm capul. ca Salcia, când a bătut vântul la stânga, când a la sabbia, -sud, da. sud, da, da, l-am știut să crești o nație pe principiu că capul plecat, abia nu-l taie nici asta nu e un lucru bun nu suntem, uitați-vă la Sârbi și uitați-vă la noi. Așa, mă Deci dacă vreți, e introducem... majoră. Așa, introducem și pe polonezi dacă vreți, pe Sârbi, da, pe unguri și pe polonezi. Și pe polonezi polonez. să polonez, avem ceva să ne uităm la, de noi de jos în sus. Ce nu ei. vă place la Sârbi? De ce ziceți că flexibilitatea românească a fost deci, mai bună decât aia sârbească? ce ne la Sârbi? Să luăm conflictul. Sunt, au fost vecinii noștri și sunt vecinii noștri. Da, au și aliați, se am miște Așa. și și împotriva, să nu uităm că Belgradul a fost eliberat de Iancu de Hunedoara și de nimeni altcineva. De regentul Ungariei, ziceți? Da, regent Iancu de Hunedoara Regentul Ungariei. clopotele, bat la ora 12 la Biserica Catolică printr-un edictat de papă pentru Iancu de Hunedoara. Acum hai să trecem la Ungur, că tot ne ajută... Ei au stat în picioare la și în vis-a-vis de americani și de tot au să stăpăr... noi suntem, existăm ca nație și de de de de Nu hai am să face. trecem la unguri. Uite, ungurii n-au fost o da. nație așa flexibilă ca noi. S-au capțit au au cu mongolii, i-au făcut dar, propăd. S-au capțit cu turcii dar, la mohaci, i-au șters de pe hartă, sigur, da? Sigur. După, așa. A, adevărat. Dar când au venit americanii și au cerut să bombardeze Belgradul de la ei, în țară n-au spus nu. Sărbii? Uh, uh, ungurii, da. V pentru că sunt vecinii noștri. Vă înșelați? Mă înșel, dacă mă înșel NATO la data respectivă, scuzați-mă, Ungaria la data respectivă avea deja în buzunar uh, intrarea în NATO, spre deosebire de România. Nu, nu ungurii, România a adaptat-o atunci, eu vă spun, uh, prin prisma unui om, plecat din România 19 ani, 90, okay. uh, aproape 2010. Și încercat să, să stea cât de actualizat vis-a-vis uh, -vis de situația din România. De bun. câtva ani de zile sunt buni, sunt aici. Uh, alți vecini de bulgari nu... Bine, nu bine, okay. spuneau cantitate neglijabile, dar nu, nu pot fi luat în, în discuție. Mai în am, de vă față. mulțumesc, și mai am poți. puțin timp la dispoziție și aș vrea să mai prin câteva telefoane dacă mai... Radu, bună ziua! închis. Olimpiu, bună ziua! Alo? Bună ziua, ce nume grecesc aveți? Da, da, da. Bună ziua tuturor românilor si prefer. Vă ascultăm. Uh, sunt din Sălaj, are important să n-am în sau uh, zonele țării, dar vreau doar să spun că uh, am o meserie care îmi să iasă și afară sunt șoferi pătiri, uh, fac uh, România Turetul, România Spania da. și să știți că nu știu cum să zic dacă ține de educație educația, uh, eu zic că uh, și uh, cum să spun eu spuneți-mi cum să ai românii so din punctul Sarea, de Românii, eu zic că, din contră, sunt cu foarte mult bun simț față de, de, de cei care uh -huh. care apară Nu vreau să dau nume de țări sau să de mai departe. Ba nu, chiar sunt curios. Sunt uh, cu bun simț românii față sociale. de cine? Față de cine sunt românii cu de bun exemplu, simț? De exemplu, față de spaniol, față de un italian. Deci nu sunt la fel de urcioși, la fel de în față așa mai departe. Ok. Interesant uh, ce Și dacă venim la clasele sociale, e vorba aici... Eu zic că e vorba de, de, de educația de asta, tine și de, de, de, de nu știu, starea socială. Încercați să spuneți de... că oamenii mai săraci dau copiilor o educație mai bună? Nu, nu că dau, nu, nu, nu că dau, nu că dau. Sunt prea preocupat. Oamenii mai puțin a avut un prea preocupat de, de ziua de mâine, ce se pune pe masă sau ce de față. Și asta înseamnă că și educă copiii sau nu? Că nu, nu, că și nu că și nu se educă, și foarte educă, nu-i fază. Okay. Uitați, la școlă, va, nu, au să mai mult ca și școlile îi afară. Bine, vă mulțumesc pentru opinii. Vă mulțumesc tuturor, de fapt, pentru opinii. Doar o singură corecție, pentru că, de fapt, ceea ce spune... Eu cred că Olimpiu greșește, în sensul că face o confuzie între oamenii cu bani și parveniții și parvenitismul de care vorbea cineva la un moment dat, care, da, s-ar putea să te ducă pe niște căi greșite de înțelegere a lumii și, bineînțeles, a valorilor ei, pe care să le transmiți mai departe în societate, inclusiv copiilor tăi. Interesantă discuția de astăzi. Să știți că nu mă așteptam să iasă atât de bine. Până la urmă, uite că nu suntem atât de pesimiști. Ați ascultat România în direct la Europa FM.